Батальйон струнко вилетів наперед Чумаченко. Вільно, вільно, зупинив його генерал. На ходу окидаючи поглядом казарму і виструнчених бійців, генерал пройшов до столика, спорудженого в кутку з якихось дверей. Ну, чумаче, давай карти об'єктів. Чумак звучало в уста генерала поблажливим жартом і свідчило про те, що сьогодні хазяїн в доброму гуморі. Генерал, звичайно, знав, що комбат-3 капітан Чумаченко доводиться лише далеким потомкам тим чумакам, що ходили колись у Крим Кримпосіль та гуляли у Києві на риночку. Сам же капітан у минулому працював інженером-електриком на високовольтній мережі, яка живилася з Дніпро Гесу. Але сьогодні хазяїнові забаглося кликати комбата чумаком, і комбат з цього вже визначив, що коли прочуханка й буде, то не дуже дошкольна. А треба сказати, що настільки Чумаченко був спокійний і витриманий у бою, настільки ж розгублювався і тремтів перед начальством. Заметушившись, він подав генералові не ту карту, що треба. — чумаче, що ти мені даєш, Терек Сент-Міхлош? — Невже ми його повинні вдруге друге брати? — Я думаю, з них досить і одного разу. — Пробачте, в гвардії, генерал-майор. Зайшов старшина Багіров, і, викликаючи захоплення Івана Антоновича, сміливо й по формі вдався до вищого хазяїна товаришу гвардії генерал-майор, дозвольте звернутися до гвардії капітана. — А, це той, що гасав на коні за танком? — суворо посміхнувся генерал. — Той, що кухню з кашею захопив? — Пам'ятаю, пам'ятаю. Звертайся, що там у тебе таке? Мова зайшла про готель. Старшина, не капаючись, виклав свій план. Генерал зацікавився. — Сміливо. — Сміливо. Хоча й ризиковано, промовив він. Але риск для гвардійця... Генерал запитливо глянув на Саміїва. Благородна справа. Закінчив скоромовкою вистромчений Саміїв. Багірову дозволили відібрати в штурмову групу, кого він сам захоче. Таку розкіш Чумаченко дозволяв тільки у виняткових випадках. Захотілося йти чимало відчайдухів, проте Вася відбрав познайомство. Може, на смерть ідуть, гомоніли між собою телефоністи, а теж познайомство. Не потопляться, от натура людська. Справді, серед вибраних опинилися давні друзі-старшини. Здебільшого відчайдушні хлопці зі взводу батальйонних автоматників. З мінометників Вася взяв Дениса і Романа Блаженків та Хаєцького. Хоча старшина нерідко й картав хому за його вади, проте й симпатизував подалякові. «Чортів до піру», – казав часом Вася на хому, – «ти стаєш справжнім солдатом». І тепер, коли старшина запитав Хаєцького, чи він готовий, – то допіру відповів, як штик. Генерал, оглядаючи штурмовиків, зупинився навпроти хоми. Подоляк їїв його очима. «Товіше підпережиться», – зауважив генерал, беручи бійця за ремінь. Ватяні штани на хомі осувалися, в кишенях було повно гранат. «Не спадуть, товариш у гвардії, генерал-майор», Запевнив хома, підтягуючи ремінь. «Не спадуть?» Генерал оглянув бійця з голови до ніг. «Сталінградець?» «Ні, товариш у гвардії генерал, ми ближчі, але хватка у нас сталінградська. Старшина навчили». «Генералові, видно, сподобалася відповідь». «Ану, розтебніть, Ватінку, побачу, що там у вас є». Хома стебнувся, виставляючи груди з вардійським значком і медаллю за відвагу. Ого, добре. Я собі давно прошу у командарма такої медалі, не дає. Це каже тільки передовикам. Але ж вам орден Цуворова недавно почепили, зухвало конув Хома. Почепили то дозвольте глянути, який він з собою. Генерал, усміхаючись, розстебнув своє шкіряне пальто, сяйнувши рясними орденами. — Теж добре, — сказав Хома. — Так, кажете, готові? Хм? Генерал пильно дивився на Хому. — А от уявіть собі. Раптом ви стикаєтеся в темряві з фріцем. Щоб ви насампередробили. Ваш перший рух. Хома задумався. Іван Антонович похолонув. От уявіть, приміром, що я, Фріц. Що ось так я йду, показував генерал. Що б ви зробили? Штурмував би, товариш у гвардії генерал. Так одразу і штурмував би. А то, бо я вас бачу, а ви мене ні. Згоден. — Хай так. — Припустимо, я вас не бачу. — А як саме ви штурмували б? — А ну, ось вас двоє, генерал кивнув на Багірова і на Хаєцького. — Ви і ви. — Покажіть. — Штурмуйте мене. Хома з острахом глянув на генералове блискуче хромове пальто, на білосніжний комірець, що туго підправ шею. — Але ж, товаришу генерал, зам'явся хома. «Я когось... Вибрала ми вас, а ви потім гніватись будете? Ні, тут штрафною пахне. Нічого-нічого. Беріть так, як вас навчено. Сміливіше, ну...» Вася моргнув Хаєцькому. «Давай», – мовляв, – «за всіма правилами». Бійці розступились. Генерал, беречись автомат на руку, і йде, ніби прислухаючись туди назад. Хомай Багіру, влучивши момент, накидається. За якусь секунду генералів автомат відлітає геть убік, руки йому заламують назад, чиясь солон рукавиця, душачи, стиснулася меже зуби. Генерал борюкався що сили відбивався, садив чоботом у живіт і куди попало. Проте його таки повалили, і хома сів на нього верхи. «Пусти!» наказав самію, усміхаючись. «Молодці!» Генерала пустили, допомогли встати і обтруситись. Він стояв важко сопочи, Обличчя густо налилося кров'ю. «Може, розлютився?» Може, і справді тут таки штрафною пахне, подумав Хома. Проте генерал не виявляв гніву. «Академік? Що ж це таке?» звернувся він до командира полку. «Мене й то повалили. А щоб з тебе сухаря було?» «Ні, ці вміють скрутити. Пускай їх, Чумаченко. пускай орлів!» Штурмуйте, товариші, на славу. Всім видам славу. Бійці запевнили хором, що постараються. Крепкий дядько, сказав Хома, коли вони вийшли старшиною на двір. Допіру так мене садонув меже ноги, що я ледве втримався. Ну і я ж його теж. Алло, Фернс? Розпатлений сивогривий художник сів на нарах, спросоня здивовано оглядаючи бійців, що заповнили бункер. Старшина, як бачиш, злась. В Будапешті художника вже багато хто знав. У підземелях він нерідко зустрічав близьких чи далеких знайомих, і вони охоче давали йому притулок. Ференц спустився з нар і став радитися з Багіровим. Готель «Європа» цікавив художника. Цікавив, мабуть, не менше, ніж самого старшину. Свого часу Ференс оформляв фойє і більярдний зал цього готелю. Там висіли його картини. Тепер художник непокоївся, що будинок висадять у повітря, і вся праця його розвіється порохом. Напередодні художник і старшина складали з цього приводу чимало різних рятівних проєктів. На подив Ференца Вася, виявляється, негайно перейшов від слів до діла. Художник розбудив ще якогось цивільного в вкети в благенькому демісезонному пальті і той, вставши, запросто привітався з радянськими війцями. «Пролетар!» – відрекомендував його Ференц. «Іштван!» «Давай, давай!» Жраво сказав Іштван Пролетар і, міцніше натягнувши кепчину, рушив довгим бункером. Бійці посунули за ним, обережно переступаючи через тих, що спали покотом. В глибині бункера, навпроти вогкої, цвілої стіни, проважатий зупинився. «Тут», – вказав він рукою на стіну, «старшина скомандував, в кого Кайла сюди, Кайла дружно загриміли. Угорці злякано прокидалися, озираючись, що тут коїться не тільки в пешті, а й під пештом уже спокою немає. Ні вдень, ні вночі. Габору, проклята Габору. Примітка габору війна. Ферен заспокоював. Бійці довбали на перемінки, лупаючи стіну дедалі глибше. «Може не тут, Фернц? «Тут, тут?» – запевняли і Ференц, і проважатий. «Дивіться, не помиляйтесь!» «Обом тоді секим башка. «Будь спок, Вася!» – відповів Фернц популярною солдатською примовкою. Бійці засміялись. Нарешті Денис дужим ударом проломив стіну. Затамувавши подих, стали наслухати. З дірки, як звічка вулика, вибивався монотонний приглушений гул. Денис просунув голову вперед. «Повно», — повідомив він, — «моляться». Дірку розширили і стали по одному пролазити в неї. Знову опинилися в бункері ще більшому, ніж попередній. Десятки мешканців стояли на колішках з молитовниками і свічками в руках. Іштинем, іштинем зітхало по всіх кутках. Тут радянських бійців бачили вперше і дивилися на них, як на посланців з іншого незнайомого світу. Дивувало, що наріжуть всіх підряд, не гвалтують, що добре задягнені. Добре озброєні, всі повносилі, пашать здоров'ям, Харчів, видно, мають досталь. То що ж вони тоді тут шукають В підземеллях нещасного Будапешта? Ференц, звертаючись до присутніх, Щось палко заговорив по-угорському. Спом'янув і хорці, і салаші. Тим часом іштван пролетар Підвів до старшини літню змарнілу жінку в рогових окулярах. Моя сестра, повідомив він через прикладача. Естафету передаю їй. Рушили далі. Жінка в окулярах ступала попереду. Перетнули весь бункер, маневруючи між пастелями, валізами, меблями, і стали підніматися крутими сходами. З кожним східцем грім канонади наростав, наче вони входили в грозову точу. Опинилися на дворі. Пригинаючись, шаснули попід стіною вперед, і через якийсь десяток метрів знову попали в підвальний хід і стали спускатися вниз. Під ногами захрущало. Багіров засвітив кишеньковий ліхтар. Здалося, що вони потрапили в шахту. Просторий бункер мало не до стелі був засипаний блискучим антрацитом. Рачкуючи, по ньому поплазували в глиб. Розсунули німецькі кропив'яні мішки з чимось важким, як сіль, і, посползавши один за одним вниз, опинилися в вогкому і холодному приміщенні, закращеному котлами парового палення. Мовчки. Намагаючись не стукнути, не грюкнути, пройшли поміж котлів і побачили перед себе відхилені двері, крізь які пробивалося слабке світло.